štvrtkový večer, milí naši... A mi tu niečo pustilo, som si nechtia nezablokoval veci a sa tu pustilo niečo ďalšie a mohlo to poslucháčo vyplašiť. Pána doktora to nevyplašilo, lebo ten nemal sluchadlá, na však nič nepočul, ale e, začne teda ešte raz. Pjemný dobrý večer, milí naši poslucháči. Máme štvrtok krátko po 18. Hodine 30. minúte. To okrem iného znamená, že sa začína opäť relácia opony a tiež to znamená, že neuveriteľne dlhú cestu sa meral opäť pán doktor Ludvík Nábielek, hlavná to postava, tvár tejto relácie. Vy viete, že je to bývalý prednosta. A primár bansko psychiatrie, ktorý sa tu vždy takto... No vždy, niekedy samozrejme sú tu nejaké pauzičky, ale keď pauzičky nie sú, tak vždy v tom dvojtýžňovom turnu sa tu stretávame takto v tomto čase. A sme tu teda opäť príjemný Dobrý večer, pán doktor. Dobrý večer, Borisko. No, ja nejdem teraz rovno z Norska. Ja nejdem ja, iba ja, túto ja, ja viem, ne? <laughs> oh, tak <laughs> tá cesta není až áno, taká až tak, Akože sranda len, že, <laughs> že neuveriteľnú diálku úrazbu. <laughs> to prejdete autom asi za dve minútky sem, no. Tak vitajte opäť. My, no, sme, my, my sme to... Teraz, teraz neprekvapím pravidelných posluchačov tejto relácie. Oni vedia, že máme my tu miniseriály k téma, preto to Norsko spomínate ano, práve, ano, ano. lebo to nedávno ste sa z Norska vrátili. A o tej ceste po Norsku vlastne rozprávame, sme si asi nemysleli na úvod, že to bude až teda štvordielný seriál nakonec, lebo dnes už asi môžeme povedať, že to naozaj ukončíme. Už nech, nech sa deje, čo sa čo deje, sa deje ukončíme. ale ukončíme. Hej. Takže dnes to bude záverečná teda časť tejto relácie o vašej ceste po Norsku spolu s vašou pani manželkou. Takže túto tému dnes teda uzavrieme. A ja sa teším celkom, že čo sa zase no, nové dozviem, lebo sú to také neuveriteľné veci ktoré sa človek dozvedá, jednak a jednak je neuveriteľné vás počúvať, že ako si to všetko pamätáte z tej cesty, a tie všetky norské názvy, a tie norské slovíčka, že vám ide, idú. Ja som, to poviem poslucháčom, to nemajú odkiaľ vedieť, ja som dokonca podal, že pán doktor by mohol robiť podľa mňa sprievodcu už po Norsku. Myslel som, že sa bude zdráhať chvíľu a vravím, že áno, že mohol. Možno len ja že... ani človeka, ktorý by sa lepšie vyznal v Norsku ako, ako ja, hovorím. My sme tam boli tá, vždycky tomu predchádzala nejaká príprava to je to, to, je je to že... viete, že nájdete človeka, ktorý tam bol toľkokrát, podľa mňa takí ľudia na sločku no. ale nenájdete človeka ktorý by si urobil takú poctivú predprípravu, ako si robíte vy pred no, tými po... cestami, a je to myslím z týchto relácií aj dosť no. počutelné hej, hej. Takže tá pr práve tá príprava je to, čo potom vlastne vám to tak umocne zároveň, do tretice vás to ešte aj baví, na tomto vidieť, že vás to proste baví, tak ona sa potom tie názvy a to všetko ľahšie pamätá, keď naozaj to človeka proste baví. No. Tak... Máme aj na dnes jednu špecialitu spojenú s názvom, pripravenú a k tomu. Tak, ja len teda, že téma je cesta k trolom, štvrtý diel. No tak sa pustíme, hádam do toho, pán doktor. No. Pozrieme ten obrázok. Videli ste? Videl. No tam sedím... No, za nejakým trpazlíkmi. Ty nevyzerá, to sú tiež troľovia. Hovorili, že troľovia e? sú rôznych veľkostí mm -hmm. a rôznych aj povahových a charakterových vlastností. Títo vyzerajú takí milí a ja som si ich ako takú troliu farmu. <laughs> <laughs> Minule sme hovorili. Totiž ja som použil e, e. tieto relácie aj na rôzne e, e. odbočky a, Takže toto, toto by mohla byť taká trolia farma. Milá trolia farma. <laughs> farma? Z takých z milých trolov, lebo toto a. sú troli, ktorí pomáhajú, sú troli, ktorí škodia. Títo by mohli, ale taká milá trolia farma pomáhať. Áno, sú tí trolovia, o ktorých ste hovorili v minulej relácii, to sú tí internetoví trolovia, a my sme ešte k tomu dodali, že títo trolovia naozaj sú dobrí, norskí. No dobrí, oni sú takí šakováci. ale ale určite sú nahnevaní, že im proste pokazilo meno práve tí internetoví a že sa našiel niekto, kto práve po nich pomenoval týchto internetových zbojníkov, tak oni, ja si myslím, že keby sme toho norského naozajstného trola niekde stretli, tak on by bol veľmi nešťastný a zrejme by sa nám aj tak trochu vyplakal na ramene. Možno by dokonca využil aj vaše psychiatrické Tak to sú ešte ako že že depresívny troll. Nejak tak by zrazu, bylo, že vy ste psychiatr. Dobre, že vás vidíme. viete, hrozné problémy máme. Odkedy tí trolovia internetoví tak zlé meno nám spravili. My sme z toho nešťastní. si viem predstať, že oni by, oni by sa asi veľmi posťažovali títo norskí trolovia, no. Že ako inkazia meno tí internetové... Nie, ale títo, títo sú milí, títo očividne, čo tam A sú. to, čo tá trolia farma, to, preto sa na to sme, lebo, lebo však trolia farma, to sú práve tie troľia farmy To sú farmy tie Áno. Uh, výplody internetové, ktoré uh, s určitým cieľom, a nie dobrým, nie pozitívnym cieľom, vlastne sa šíria po uh, internetových stránkach Kazia, ako sme hovorili minule, kazia diskusiu, kazia všetko. Tak. No, takže, no a teraz k tomu, ja som zase k tomu aj ten, ten, to, to moto istým spôsobom prispôsobil, pri lebo tam sedím však v, družnom, v družnej debate s pánmi trolmi, aj dámami troli, trolicami. A nie náhodou, zase sa k tomu príjdeme, som vybral citát. Ludvika, už, už to je jeden, jedna z príčin, hej, že ja som Ludvík aj toto to je Ludvik, slávneho Rakúsko, ale skorej potom už britského e, filozofa e, 20. Sto, e, 19. storočia až 20. storočia. mnohých opovažujú považujú za dokonca najväčšieho filozofa 20. storočia. Hm. A ja si spomínam, mám k nemu určite aj blízky vzťah, hm. Keď som prišiel na psychiatrickú kliniku v Bratislave robiť, tak neskorší profesor Žucha, to jeden z mojich učiteľov, ak poviem, že vymenujem, a nejdem menovať, lebo ich bolo veľa e, mojich učiteľov psychiatrie, aj života, aj ľudskosti, aj všetkých možných, teda pozitívnych, a možno trošičku aj malinko niekde negatívnych e, vlastností a aktivit, tak on hovorí, že, že Lučo, že tento Wittgenstein, tým mi určite páčil, aj mi priniesol knihu od neho, mm -hmm. tie traktáty e, logicko-filozofické a naozaj... Trafil sa. Trafil sa, mm -hmm. Nezabudnem na neho a teda vybral som z jeho múdrosti, z jeho citátov ten, že ak mne, alebo že mne alebo všetkým, čiže mne, ja tam sedím tými trollmi, alebo všetkým týmto trolom z mojej trolej farmy napríklad. Niekto tak prípada, to ešte vôbec neznamená, že to tak aj je. Mm. Hej, citát hodný filozofa. Isté, a, a, a teda treba povedať, že veľmi iste. Veľmi nadčasový. On, uh, Ludwig Wittgenstein, mal, a ja som vi z viacerých vyberal uh, citátov, ktoré by prípadne mohli ilustrovať túto aj dnešnú reláciu. Ďalší, ktorý sa mi páčil napríklad je, že o čom nemôžno hovoriť, o tom treba mlčať. <rý> <rý> a ešte jeden spovedie. <rý> <rý> Pekne. <nie? rý> <Dobre>. no. <rý> to, to, to budeme. Hej. A povieme k nemu ešte niečo, lebo aj si to zaslúži. A ďalší, ktorý by sa bol oddal, a teda nakoniec ako keby bol, lebo všetky tri povieme. Že, Boris, že čím sa platí za myšlienku, že myslím, že odvahou. Hmm. A to sa týka aj, aj nášho napríklad. Pekne, pekne. Tak, ne, tak, ne. tak to, už, to už nie je taký, na také zasmiate, to už hej, je také hej. dosť hlboké veci. Napokon aj tento, pri tej trolej farme hlboký, tam sa mi pláči práve to, čo je za tou, za tou pomočkou, že mne, alebo aj všetky. Alebo aj niečo, Lebo viete, veľa razy práve to, že všetci to tak hovorí, javy. Keď, je to, keď sú to už, že všetci, tak to už vtedy no, je naozaj ťažko oponovať, keď to už tvrdia všetci. Tak to proste no. tak je. Alebo, že, tá ale, alebo to keby... vyzerá, že to tak. hovoria všetci, lebo tak je to zorganizované. Tak, a, už, a už ako keby tá početnosť dáva zapravdu, proste, že tam už sa potom nesme pochybať, keďže keď už to proste početné, všetci to tak vidia, je tak to, to jasné, to musí byť, hej, tak, tak proste bude problém v tebe, keď si idú, keď hovorí niečo každý ne? niečo a ty to isté a ty, ty jediný, tak to je proste u teba a. problém. A teda musíme zlova, si uvedomiť, že vôbec to a práve, že to, no. to je dôležité, že ešte to, že všetci niečo hovoria, ešte, ešte neža, niečo aby, že to znamená. tak je. Áno, presne Tej. tak. Takže Wittgenstein nám poslúžil a teda sa mu odmeníme tým, že ešte niečo o ňom poviem, lebo hovorím, mám k nemu blízko z, z viacerých dôvodov. Takže Ludwig Wittgenstein narodil sa v roku 1889 vo Viedni a zomrel v roku 1951 v Cambridge, teda v Anglicku. Bol vlastne britský filozof rakúskeho pôvodu, aj keď to meno je nemecké, hej. E, mnohí ho považujú za najväčšieho filozofa 20. storočia. E, niekde som zachytil, že viete, ako teraz býva, že koľko citácií a koľko článkov ste uverejnili, že by DGŠAR by neprešiel v tomto. <laughs> neprešiel by. V podstate ma dve také hlavné diela, ten traktát logicko-filozofický a ďalšie teda filo filozofické investigácie. A tieto dve diela v podstate, ak, ak odjadneme ešte od nejakých ďalších, nie je príliš masových, inšpirovali roziahlu sekundárnu literatúru a výrazne ovplyvnili nie len neskôrší vývoj filozofie, najmä v rámci tzv. analytickej tradície, mm. ale jeho charizmatická osobnosť okrem toho fascinovala umelcov, dramatikov, básnikov, románopiscov, hudobníkov, filmárov. Takže vlastne jeho sláva sa rozšírila ďaleko za hranice takého úzkeho, ako bývajú, akademického, mm. akademického života. Mal na jednej strane šťastie, narodil sa do jednej z najbohatších a naj pozoruhodnejších rodín Habsburskej Viedne. Jeho otec bol úspešný priemyselník s mimoriadným talentom a energiou a stal sa jednou z popredných osobností, teda otec rakúskeho, železiarského a oceliarského Nieže Nie, že by na tom nejak extra záležalo, z toho prezvyska to bude nejaká židovská rodina. Nej, oh, oh. pôvodom židovská, oh, ale nakoniec fungujúca aj ako katolícka. hej, to nakoniec tie, okay. tie, tie konverzie a tie prechody. Ale aj tá hudba, ktorú dneska budeme mať <zorujú> z hodovokolnosti, takto to pospája všetko, že, že budete kúkať. <zorujú> a počúvať hlavne. <zorujú> ej, čiže, bol jeho otec vychovaný ako protestant, jeho manželka ako katolíčka. Hej, aj keď teda hovorím, mali, boli ho pôvodne židovského pôvodu. To je absolútna pikanteria. E, mladý e, Ludwig Wittgenstein študoval, na, alebo chodil do tej istej strednej školy ako e, Adolf Hitler. Hmm. Tak to je naozaj zvláštne. Je to zvláštne. zvláštne. Ako chlapec sa zaujímal najmä o techniku, o inžinierstvo, či aj trošku pôvodom teda na základe toho, čo jeho otec uh -huh. fungoval, v uh -huh. roku 1908 odišiel do Anglicka, do Manchesteru a študoval tam vtedy ešte len tak vznikajúci odbor letectva. Iste to muselo fascinovať, hej. tie prelety uh -huh. a čingúči a, a potom cezatla a neviem, hej. Muselo to Muselo to mladého a múdreho človeka e, fascinovať, ale e, už o pár rokov neskôr e, sa zo, zoznámil s filozofiou Bertranda Rassela. A teda odišiel na Trinity College do Cambridge a od okamihu, keď stretol Rassela, jeho letectvo, štúdie letectva boli zabudnuté práve v prospech intenzívneho záujmu otázky logiky. Hmm. Logik. A zdalo sa to vlastne, že týmto, v tomto, tejto logike, v jazykovede a jazykovej logike našiel tú tému, ktorá najlepšie vyhovovala jeho špecifickej forme génia. Dokonca on, on bol tak zavzatý do, toho, do tej svojej, svojho štúdia, že e, pracoval s takou intenzitou, že do roka, Bertrand Russell, však to bola mimoriadne známa hej, postava, myslím, že nie len v takých nejakých úzko-filozofických kruhoch. Russell vyhlásil, že už ho nemá čo naučiť. Dobre. A, a, a Wittgenstein si to evidentne myslel tiež. Ako ja niekedy zvyknem hovoriť, že jedna z mojich najväčších cností je moja skromnosť, takže možno aj v tomto mal niečo podobné. A odišiel z Cambridgeu Boris, aby pracoval sám v odľahlej izolácii v drevenej chatrči, ktorú si postavil na brehu fjordu v Norsku. Je to neuveriteľne Čiže... romantické. A toto je vlastne to spojenie s Norskom. Aha, Áno. tam som hľadal spojitosť, tak tu, že v Norsku. V mm. nedaleko mesta, kde sme niekoľko noci strávili v Škejldenu, uh, sme aj na vlastné oči videli tú drevenú budú. Áno, tá tam stojí stále. Ona stojí stále. Ona už medzi tým aj spadla aj mm -hmm. bola rozobratá, ale existuje aj nadácia Ludvíka Wilgenštejna, ktorá tú budovu postavila. Podľa a, pôvodnej A teda nejakej... stojí tam, mm -hmm. máme na fotografiách mm -hmm. nad, mm -hmm. nad jazerom, nad... Mm. Aj, že, tam. A tam vlastne on napísal aj ten traktát alebo podstatnú časť toho traktátu logicko-filozofického, o, o ktorom sme už hovorili. Čiže Norsko, prosím, a Wittgenstein hm. veľmi úzko spolu súvisia. Hm. Hm. No, ďalšia vec, čo by som hm, do istej miery hm, popísal, ako niečo, či, hm, alebo čo máme spolu spoločné, ne, vôbec sa nejdem hrdiť, hej, že nejakou filozofickou svojou podstatou a, hm, hm, ale napriek svojmu bohatstvu, alebo teda pôvodu z bohatej rodiny, uznával jednoduchý životný štýl. Mm. Čiže ťažko si ho bolo možné predstaviť, Boris, skúste si aj mňa, v obleku s kravatou a s klobúkom. To, čo podedil materiálne dedictvo, rozdal a získal určitú vnútornú nezávislosť od majetku. Mm. Páči sa mi to. Bol neobyčajne úprimný, náročný a to najmä k sebe. Čo sme hovorili, že teda vybudoval filozofiu jazyka, keď si to človek predstaví, čo za tým všetkým môže byť. Hľadal výrazy, vhodné formulácie, spresňovanie a týmto spresňovaním sa vlastne približoval k skutočnosti a pravde. Vedel, to je tiež zaujímavé, že sú vedy, kde sa čo dá nové objaviť a tak, že vo filozofii nemôžno nič vymyslieť, ale sa iba dostáva do toho, čo je skryté. Hej, toto bolo podstatou jeho geniality a jeho umením bol trefný výraz. A týmto činom, hej, ako filozof presného jazyka, hmm. spoznal, že hranice jazyka sú za hranicami sveta, že sa nedá myslieť to, čo sa nedá vysloviť a snažil sa postupne vyjasňovať vzťah svet, myslenie, jazyk. A, a spätne, jazyk, hmm. myslenie, svet. A podľa neho svet pre nás existuje len v našej interpretácii, analýzou vzťahov medzi vecami a javmi dochádzame k uchopeniu, k uchopeniu skutočnosti a zdravý rozum a prirodzený jazyk by nám mal byť oporom na ceste za významom a spôsobom myslenia. A skončíme, ako som už hovoril, o čom nemôžno hovoriť. O tom treba močať. A pozoril som si teraz ako o ňom hovorí, že som si ho dal fotku a naozaj ani, ani nevyzerá ako taký typický filozof. Nie, ako taký chalán. Majú taký svoj hej, zjauty ale hej. toto je taký, no tohto by ste skrátka na filozofa naozaj netipovali. To je skôr nejaký taký stavbár, robotník, také, taký normálny človek práce, manuálne. Fáči sa mi, no. A dokonca sa mi páči aj to, že profesor Žucha niekedy prišiel na to, že by sa mi mohol páčiť. Hej, tak je to podstaje pre vás, samozrejme. Hey, hey. No a my sme, zhodov okolnosti však človek si má, máme tu sprievodcov všelijakých a také všelijaké uh, papieriky, na ktorých mám všeličo napísané. A čiže vedel som, ak sa pamätáte, aj v tej prvej relácii som jeho meno už spomenul, vedel som, že tam niekde sa potuloval, ale nemal som ani v úmysle, že by sme teda sa nejak viacej s ním zaoberali ale zastavili sme na jednom takom odpočívadle pri jednom takom jazere a tam veľká tabula informačná že Ludwig Wittgenstein a teda pozrite sa cez jazero a tam hore na briežku uvidíte drevenicu Ha. A to je tá, v ktorej... Takže no, to sme už nemohli, hej. Ale to ste akože tak náhodne objavili? Viac ve náhodne, hej, že... No, ne, ne, nebol, nebol Wittgenstein idným cieľom hey. našho hey. putovania mm -hmm. po norsku. Ale toto, toto, prosím pekne nás k nemu, k nemu priviedlo a preto som si aj považoval za povinnosť aj, aj niečo o, o tomto mm -hmm. veľkom človeku veľkom človeku povedať. A keďže sme už hovorili o tých všelijakých prepleteniach a o tých konverziách náboženských, tak môžeme dať rovno aj prvú pieseň, aj s komentárom. Lebo aj náš obľúbený Goran Bregovič, ktorého sme už nie raz v rôznych súvislostiach, aj smiešných, aj menej smiešných, púšťali a dávali, tak tiež mám pocit, že pokročil vo svojom uvažovaní a svojom svojej interpretácii sveta, lebo aj hudobník, aj filozof, aj maliar, aj dramatik. Každý prináša vlastne určitú interpretáciu sveta zo svojho uhla pohľadu a e, v, roku v roku 2023 vydal e, Bregovič album The Belly Button of the World, teda Pupok sveta. Uh -huh, uh -huh. A v ňom má tri Príbehy, okrem iného, je tam aj, sú tam aj iné senzačné skladby, ale má tam tri príbehy. Jeden sa volá židovský príbeh, jeden kresťanský príbeh a jeden moslimský príbeh. Hm. A tieto tri príbehy v jeho hm. interpretácii si dnes spustíme a začneme uh, aj v súvislosti s Wittgensteinom tým príbehom židovským. Sú také nádherné, že sa to nedá ani vypovedať. Hm. Takže prosím. Netreba hovoriť nič, ak si to vypočujeme. To je lepšie ako tisíc slov. Tak. Takže začíname židovským príbehom. Áno. Guáranu Bregovičom. ja toto ja, ja, no, to, to, to, ja pokladám, pokladám však ten termín, že world music mm -hmm. hej, tak mm -hmm. toto je podľa mňa world music v tom, lebo je tam je to bregovič, to je jasné hej? ale čo všetko, čo všetko sa dá hej? Mm -hmm. a ako, ako sa dá tou hudbou všeličo a všetko skoro vyjadriť hej? keď si človek predstaví aj tý, tý, tý, históriu strašnú históriu ľudstva Hej. A práve tieto tri náboženstvá, židovské, kresťanské, moslimské, koľko, alebo ich nositeľia, koľko zla priniesli ľudstva a prinášajú ďalej, povedzme si pravdu. Hej. A, a, a ako by to mohlo byť všetko úplne inak. Takže toto je sprostredkované posolstvo dnešnej relácie. Naj Len teda s dovedkom pre niektorých, že koľko aj dobra priniesli. Že by, by pre zmenu povedať, že ale, že, že pozor, aby sme boli objektívni, že aj dobrá. Samozrejme. No. A, aj zlá, aj dobrá. A, a, Aká je obrovská potencia, potenciál toho hej, všetkého a, a, a nie je využívaný. Hmm. Alebo nie je dostatočne využívaný. Dobre, ideme. Čiže minule sme sa rozlúčili pekelnej, pekelnom tuneli. Jo, hrozné cesty to boli, strašné. Hrozné cesty, takže ja, áno. toto áno. už nejdeme teraz nejak vyťahovať a zdôrazňovať. E, neďaleko toho, táme bývalú tej pani Iris, takej veľmi milej, jej, čo sa ona nás starala, e, Neďaleko je nádherný vodopád Marsdall z Fosen. Fosen sme hovorili, sú vodopády. Už sme hovorili o jednom vodopade, ktorý je najvyšší na svete, alebo teda v Európe. Tak toto je druhý, ktorý je najvyšší na svete, alebo teda v Európe. E, Veľmi zaujímavé. Išli sme k nemu, videli sme ho zblízka, frgal na nás vodu mm -hmm. a dve veci. Nóry využívajú však svoje šťastie, že objavili ropu v severnom mori a okrem toho využívajú elektrickú energiu, tú obrovskú energiu, ktorá je v tých vodných tokoch, mm -hmm. ktoré tvoria aj tieto vodopády. Čiže tento vodopád je funkčný iba niekoľko mesiacov v lete a inak Vyrába, ele vyrába elektrickú energiu. Mm. A nie je jediný, tam je viacero takýchto vodopádov. Čiže ani, ani ochrancovia prírody, ani uh, teda veľké aktivity proti tomuto zamerané veľa nezmohli a je to tak, že teda aspoň 50-50, že mm -hmm. aj, aj vodopádov... to nechajú pre ľudí, pre ľudí a, potom, a potom to a potom, nejako presmerujú to, a turbíny vlastne a turbíny, to rozstáče. turbíny, turbíny. Mm. Čiže toto je jeden z tých vodopádov, ktorý je jednak strašne vysoký, jednak strašne krásny a jednak využívaný aj na výrobu elektrickej energie. Ďalšia vec s, s ním súvisiace je to oblasť, odkiaľ pochádzajú svetové lieskové oriežky. Mm, akože už, už vtedy, keď Norsko bolo chudobné, odtiaľ vyvážali na vreciach nos, nosilie a mm -hmm. na, na povozo vozili lieskové oriežky, tak a naozaj tam boli. Hm. Naozaj tam boli také, že nie len tie veľké, ako sú aj také všeljaké, hm. možno umelo pestované, ale aj drobné, ale hm. všetky mimoriadne chutné. Takže takáto vec. Ďalší výlet z tohoto, z, z, v tejto oblasti sme spravili, a zase tiež sme o tom nevedeli z domu. To som si tam niekde navštudoval a objavil, hm. že sú tam, a Boris, v Norsku a Kadetade po svete, však iste viete, sú tie tzv. petroglyfy, teda tie obrazy, Staré, starého, starovekého pôvodu, 5000 rokov a viac staré, vyrite do skál. To sa volá petroglify? Petroglyf. Bo hieroglyfy som vedel. Hej, Petro, to, som... to sú petroglyfy. A tu na jednom mieste, zrazu nad fjordom, je takáto oblasť s kameňmi počmáranými, povedzme, aj mm. pomaľovanými takýmito rytinami. Tie rytiny sú zvýraznené takou červenou farbou. Mm -hmm. To býva taká relácia, že v otreľci dávnoveku mnohé sú pripisované nejakým iným, nie pozemským e, zdrojom silám. Ale tuto sú tie obsahy také jasné, hej, že je tam los, alebo losy, mm -hmm. rôzne iné, možno nie jednoducho identifikovateľné zverata. Takže tam sme sa dostali a sme teda ich vychutnali si a... A, a išli ďalej. Čiže je to v oblasti, keby tam niekto chcel ísť v oblasti Boge, stranda, boge, stranda, stranda zase ako pobrežie, hej, strand, pobrežie. Čiže nejaké praveke... Praveke, hm. po sa k tomu normálne blízko dostať? že da, so no, kúsok autom, kúsok peši hej, a, a, a dostupné. Hm. Nikto ani nejaké peniaze nevyberal dokonca. Ale je tam niekoľko takýchto v Škandinávii. Známe sú podobné v obrazce, v nedaleko mesta Alta, vysoko na severe. Pri Švedsku v oblasti Tanum, tiež sú takéto, mm. takéto obrazce. Pri neďaleko Trondheimu, tiež hej, že, dajú sa nájsť, a o týchto sme nevedeli a sme ich tam teda objavili a vychutnali. A potom sme si spravili výlet do mesta Molde, ktoré, chcem teda povísať len to, že nad mestom Molde je nádherná vyhliadka, ktorá sa volá Varden, a na tej vyhliadke alebo z tej vyhliadky je údajne vidno 225 vrcholov norských vor. No keby sme ich rátali, nerátali sme ich, ale skutočne impozantný, impozantný uh -huh. výhľad. Do jedného záberu fotoaparátu sa nezmestí. Je to, uh -huh. Asi 4 postupne. Ale skutočne tých, tých, tých koptov tam bolo strašne veľa. A potom sme sa opäť vypravili aj k Atlantiku. neďaleko je mesto, alebo mestečko, Rybarské mestečko, Bud. Túžil som aj tam isť. Sú tam aj, sú, je vtáčí ostrov Runde, kde e, sú tie papuchalky po česky, po slovensky sa to volá ak tie také s červenými, ako papagáje, mm -hmm. vtáčiky. Stá tisíce, ostrov obkakaný od vtáčikov, e, biely. A teda očividne nejaká ochránená oblasť, že tam asi turisti veľmi či môžu chodiť Po vyhradených chodničkoch, mm -hmm. ja môžem povedať, sa teda priznača, k nory ma nepočujú, že ako náhle sme vybočili z chodnička, tak zrejme sme istým spôsobom ohrozili nejaké hniezdisko nejakého vtáka mm -hmm. a tie vtáky, zrejme otec mamou, ktoré si uvedomili, že tam sa niekto blíži k ich mm -hmm. hniezdu, možno s vajíčkami alebo s mladými, tak vyslovene robili nálety na nás, aby nás mm -hmm. od, toho, mm -hmm. od toho miesta dostali preč, tak samozmej, sme to rešpektovali, lebo možno by nás boli poďobali. No, v tejto súvislosti možno sa dá povedať, že my sme tam počas tejto jednej dovolenky, čak sme išli pomerne skoro už v polovici júna, ako by sme stihli e, absolvovať všetky štády a jary. Hej, som hovoril, že niekde bolo chladnejšie, niekde bola chladnička. Ja milujem tie, tie páperníky, také tie biele, e, vo vetre sa vždy chvejúce, také e, akoby páperové e, rastliny. Mm -hmm. Takže tam boli, boli tam čerstvo sa e, zo snehu driapajúce, zase čo, milujem túto z jarných lyžovačiek e, bile, ktoré, ktoré prechádzali, ale postupne ako aj sa oteplovalo, aj sme sa presúvali do možno teplejších oblasti. sme sa e, dostali cez vrcholiacu jar, až do skoro vrcholiaceho leta. Že, mali sme aj to šťastie, že počasie nám zaprialo až mm -hmm. tak, mimoriadne, čo som... Vosne možno sníval, ale reálne ani nevyslovil, že by tam mohlo byť niekde 30 stupňov, aby sme sa kúpali vo fjordoch a v mori, no stalo sa. 16 <sík> e, dní sme takto strávili kúpaninca, kúpaninca v mori. No ale kým sa ešte, kým sa ešte dostali k tomu moru, tak sme ešte prešli prechádzali rôznymi tými jaj, a, no, tými náhornými náhornými plošinami, tý, ktorým sa volá, ktoré sa, no ako sa volajú? No, no neviem. Tiež... No, no fielet, fiel. sme tiež... tie sa somné ja. fielet? Zase obrovské šťastie sme mali, že sme mali nádherné počasie. Nikdy z tých šiestich alebo piatich razy, ktoré ktorých sme sa tam pohybovali, mm -hmm. sme také nádherné počasie nemali. Aj na fotografovanie, aj teda na Videnie toho, čo sme možno minule až tak dobre nevideli, lebo boli v mle mm -hmm. v daždi. Takže prešli sme cez Sogne a vlastne sme sa tým činom dostali do toho ďalšieho nášho hniezda, v ktorom sme strávili zase ďalšie, ďalšie noci. A to bolo to Škelden, nedialeko, nedialeko, kde bol ten Wittgenstein na tej svojej, v tej svojej drevenej chatke. Takže tam sme mali zase jedno krásne ubytovanie rovno nad vodou, rovno keby človek chcel, tak sa môže vycíkať, ale pri najmočnosti si môže odplúť mm, z terasy do fjordu. <rý> a zase taký poznatok, taká myšlienka. Je to, je to ohavné, hej, že do týchto fjordov až na samý koniec toho sogne fjordu, ktorý je možno 200 kilometrov od pobržia Atlantického oceánu a teda hlboký zárez vytvára do pevniny Norskej, tak do týchto zárezov, hlbokých fjordov chodia tie obrovské lode. Mm -hmm. To sú 3000, 5000 pasažiermi. Mm -hmm. Hej. Teraz to tam niekde zakotví a teraz sa odtiaľ vyvalí 300, 3000 alebo 5000 ľudí. Dostanú dve hodiny voľno, idú na prechádzku mm -hmm. a potom sa zase vra... A ja som tak videl, ako sme sa ani tam otali to ste a... vraveli už aj minul, že ste cítili, že závidia. Ako, ako strašne títo ľudia závidia je, je, je. tú našu slobodu, hej, že môžeme mm. ísť, kam chceme, mm. a nie, teda kam, kam vás odvezú a isté je tam výborná strava na tej lodi, isté je tam dobrý program, no, aj hej, animátori, ako... aj... Taká aj... sloboda, akú ste mali, vy tam nemôže na Taká sloboda lodi. nie, takže no, no. Toto, toto som si uvedomil práve v tomto, tomto skilde, nedaleko, nedaleko, pôsobiska Ludvíga Wittgensteina, ktorý zrejme tiež tam našiel svoju mm -hmm. slobodu. Aj o toho majetku, aj o toho bohatstva, aj o toho všetkého. No, toto bolo stredisko ďalších, ďalších ladovcových výletov, alebo výletov k ďalším ladovcom. Už sme spomínali nejaké, aj to, že teda kapu, že, že tá... Klimatická zmena, alebo či už človekom podmienená, alebo prirodzeným spôsobom navodená, teda existuje naozaj, že tie, tie splazy Ladovcové sú oveľa kratšie, ako, ako boli, ako ich. Dokonca my za nášho života a za našich mm -hmm. predchádzajúcich výletov poznali, že teda sa podstatne skrátili, že ako sa on, on taký ten slávny, taký Nygardsbren, ktorý sa tak hadí, dole to a v podstate teraz, ak sa človek nedostane celkom k nemu, tak ho ani nevidí. Vidí len tie holé leskle. Tiež fascinujúce, ale predsa len skaly. A nám sa podarilo, zase to som si už aj vyňuchal, vypatral, navškeviť aj iné, iné oblasti, iné, iné ladovce, ktoré, ktoré ešte teda existujú a ktorým sa dá dosť na ich úpetie v podstate pomerne jednoducho, lebo to dno tej doliny býva plech, ploché. A jedna, citujem, the finest ice scenery in Europe, teda jedna z najkrajších ľadovcových scenérií v Európe, je neďaleko mestečka alebo osady, alebo chaty, alebo chatovej osady Tungestolen a ten Ladovec, ktorý, ktorý, alebo k úpeťu, ktorého sa dá takýmto spôsobom dostať, sa volá Austerdals Brén, čo nás zase fascinovalo aj z, z hľadiska tých rôznych aj pohanských, uh, mytologických uh, historiek norských. Mm. Tri splazy idú z toho Ladovca, jeden sa volá Odins Brén, ako Odin najväčšie božstvo Losto, norské. Druhý sa volá Tors Bren, to bol s tým kladivom. Áno, A tretí bol Loke Bren, teda taký, taký nie falošný, ale taký, taký trošku zlomyselný člen triumvirátu norského, e, mytologického bol Loki, alebo Loke. Takže máme tam Loke Bren, odin Bren, aj Tors Bren. Takže aj toto bolo také... Zase, aby, aby človek tam len tak nekúkal, ale aby, aby aj toto z tej, z tej severskej mytológie niečo, niečo pochytil. Cesta tam bola, ako som už spomínal, norské cesty, príšerná, no, no, no, to... tunely, tmavé, úzke, úzke, úzke sa, ale vyhram. tam, tam sme, na, sme mali šťastie, nikde sme necúvali všetko mm -hmm. ulo, teda také, ako, ako mohlo a malo byť. A druhý deň sme sa vybrali do ďalšieho uh, Berkset, Brenn Doliny a tiež uh, sme sa dostali veľmi, veľmi vysoko uh, autom a potom kúsok aj peši pod dva nádherné nádherné ladovce. čiže nie len tie najkomerčnejšie mm -hmm. ale dá sa, keď človek si preštuduje jedno druhé dá sa, dá sa navštíviť a teraz poviem bombónik, čo hovoríme o tých Brén, ľadovec, Fielet Kopec tindane štít, hej, a tak ďalej. Vík je záliv. Vík. Mm -hmm. A bývali sme neskôr v Vulvíku, potom sme sa chodili kúpať do Kvakvíku. Kvakvík, nie je pravda, on sa volá Kvavík, mm -hmm. ale pre nás to volá navždy ostane Kvagvík, lebo však neprispôsobili ne, ne, ne, ne takto. No a, a nikdy nezabudeme ani na ďalšiu vec, lebo v norských samoobsluhách neboli sme veľakrát, ale keď bolo potrebné si kúpiť chlebík, alebo mliečko, alebo niečo zeleninku, tak sme teda navštívili aj drahé norské e, supermarkety a všeli, čo tam predávajú v takzvaných kurvíkoch. <rý> <rý> Lebo že po nemiecky korb hej, je košík. Hej? Čiže v takých tie malé košíčky tie mm -hmm. sa volajú podvorskí kurvíky. No... no <rý> No to zabudne to niekto. No nezabudne. No, toto sa ľahko pamätá. To je toto práve. sa ľahko pamätá. A teda v týchto kurvíkoch mali vynikajúce nektarinky. Za priateľnú cenu. Mm -hmm. Tak sme vždycky kúpili nejaký ten kurvík. A potom Alenka videla, že tam predávajú marhulky. Tak sme si ešte dali do marhulky. Tá cena 30 dala byť taká rovnaká. Prišli sme k upokladni a teda kurvík bola cena fajná tých... tých priateľná, ale povedal nám, že ale tá jedna marhulka stojí toľko, ako ten kurvík nektarín. Tak, <laughs> tak sme marhulky vypratali a vymenili za ďalšie nektarínky. Hej, ako niektoré veci človek zkrátka nenačnúduje. a to je zaujímavé, že tam tí severenia naozaj, aj na Islande som počul, že, že hrozné ceny, že naozaj ako, ne nemôžete si len tak tam ísť niekde, sadnúť, lebo teraz je tá situácia, taká, ja si pamätám ešte roky dozadu, keď sme prvýkrát niekde do zahraničia, tak kdekoľvek ste prišli, tak ste híkali, že bože, ako je to tu pekné, ale že aké obrovské ceny drahé, všetko bolo drahé. Či ste boli v Taliansku, v Nemecku, kdekoľvek drahé. Ale teraz, a teraz, keď priete do týchto európskych krajín, tak je to naozaj, už, už si ako ako do, do, do, do, dokonca aj lacnejšie. Lacnejší, ano, naozaj, že, hej, že, hej. Tak. Ale ten som počul, niekto prišiel z Islandu, a vrajúť, čo, nie? že to, to není šanca, tam. To si musíš nabaliť konzervy veci, to ako taky dávno, keď sme híkali, tak sme kudevali, toto ostalo áno. v Islande. A teraz čo vidne Norsko, Je naozaj, že tam proste dražoba príšerná pre nás. Že hej, tie platy musia byť ich násobne, násobne vyššie. Hej, hej. Dá sa, ale... hovorím, dá sa raz za čas s rozumom v hrsti, mm, hej, mm. teda nedá sa všetko priniesť domu, pochopiteľne, hej, hej no. Mm. Takže, ale, ale, tieto kurvíky, tak to, ako to je, ako na ilustráciu presne aj tohoto s tými marhulami je jedna ďalšia vec. No čo pustíme si Viem. ďalšiu Čiže teraz sme na rade, na rade, máme kresťanský príbeh z tej istej, z, z, z toho istého albumu e, Pupok sveta. Tak, ráme. Goran Mregovič. Toľko kresťanský príbeh. Ešte budeme mať príbeh moslimský, ale ešte niečo predtým poviete, predpokladám. Ešte, niečo, ešte, ešte máme chvíľočku. Ešte sás. máme chvíľočku. Aj. No a už sa, už sa, už sa vraciame. Už, už ideme na juh. Mm -hmm. Takže tam sme pozreli ladovce spomenuté a potom, ja toto chcem povedať, to je zaujímavé, Že človek keď vyberá tie ubytovania, tak podľa všeličoho, hej, sme hovorili, že najmä v tých južných, ju, destináciách je jeden z najdôležitejších parametrov bezpečné parkovanie. Hej. Tuto v Norsku tiež sa všeličo môžem pritrafiť, ale ale teda tuto, možno nebol ten prvorady. Tu aj cena hrala úlohu, lebo ale Dalo sa nájsť ubytovanie v podstate v relatívne solidných cenách v tých mungalovoch, apartmánoch, mm -hmm. takýchto. Hej. No a tak sme už aj typovali, že ideme teraz do nového, ako tam bude. Hej. Mm -hmm. No a do toho ďalšieho mesta, alebo teda ďalšieho miesta, kde sme mali mať ubytovanie, ktoré sa volalo Ulvík na brehu konca, už nie Sogne fjordu, ale Hardanger fjordu, to už je ten ďalší, nižší stupeň smerom, smerom už k južnému, k južnému pobrežiu Norska, tak sme podľa ceny usúdili, že to by mohlo byť také druhé, najkrajšie, najlepšie ubytovanie, hej, že jedno splnilo teda svoje, svoju na našu predstavu, teda podľa ceny, že bolo teda najdražšie, tak aj bolo asi najlepšie. To bolo, keď sme o tom norskom dreve hovorili, hej, takéto vytapecírované drevom a teda také hej, teplúčke znutra, zelená trávička na streche. Na tento ulvik tiež nebol najlacnejší. Tak sme sa tešili, že prídeme tam, bude nám tam fajne, budeme sa tam rozťahovať. A tak, navyše mala tam byť sauna, mala tam byť výrivka, hmm. to nikde inde, hmm. až také vybavenie nebolo. No, otvorili sme dvere do tej izby, podľa toho naťukali sme tam tie čísla hmm. do toho otváracieho mechanizmu, kukly, a tam taká miestnosť, Boris, no, no, podstatne menšia, ako tuto sedíme, Čo? pár metrov, dva metre krát, dva metre, <laughs> Tak pozeráme, hej, A A zase my nie sme nejakí, hej, hej, z, z tých stanovačí sme naučení hej, aj, aj sa, sa vedieť, uložiť, ale človek... No ale ke... keď to je k tej cene, k tej cene... od A, šakala, a už sme tak ako išli z auta, už obvešaní taškami, hej, aby sa... <laughs> tak tašky sme museli odnieť naspäť do auta, ale aby... Nebol nebolo nekam položiť, hej. Ale bola tam, bola tam fajná kúpeľnička, fajn, všetko hmm. tam bolo, hej, hmm. čo malo byť aj s takým tým vybavením nejakým, že šampónom a so všetkým, čo bolo. No a potom Alenka išla pozrie do kuchynky a v kuchynke, keby človek nevťahol z brúško, tak a, ani sa neotočí, hej. <súdňujú> a teraz <súdňujú> ďalší z vedľajších si tam išli tiež variť. <súdňujú> ja v tej kuchynke <súdňujú> V tej kuchynke, hej? Lebo bola spoločná kuchynka, nebola v, <súdňujú> vo vnútri, hej, v tom, ako mm, niekde bývali, mm. hej. No, tak dokonca som mal pocit, že niektorí ľudia, ktorí tam prišli v tom istom čase, ako my sme prišli, tak aj odičli. Aj sklamanie že... nás. No, všetko... no a ďalší bod programu bol ten, že postele, fajné, boli strašne vysoké. A moja milá Alenka neoplýva nejakou výškou, hej, takže... Ja som jej tam podložil niečo, ale to nepomohlo, aby sa na tú postel dostala. No, vyzeralo to tak, že, že bude spať na, na zemi, alebo... No, ale... A zase všetko na niečo dobré, To, že bola tá miestnúostka taká malá, umožnila, umožnila, ale nie, že keď sa upre, oprela zadkom, o teda vrchol tej postele, tak postene sa nohami vyškrabala, vyškrabala hore a keď sa potisla tak sa dostala na postel. Tak, takže Ulvík nám priniesol ten prvý prvý šok takýto. Hej. Ale toto už bolo teda vyriešené, na postel sa dalo dostať. Keď som si potom spätne prečítal, že čo všetko tam avizovali, He? tak tam bolo všetko. Bol tam aj taký sklápací stolík, bola tam hladnička, ktorá fungovala. No, ale to ste nevideli z fotiek? Či fotky neboli? Či Boli, či sa ale... Te... Hej, no, sauna, toto tam. no a tá sauna a aj toto všetko príslušenstvo bolo, bolo vonku. Mm -hmm. Nebolo to súčasťou mm -hmm. teda ani budovy, ani tobožnie izby, hej. <laughs> Ale bolo to vonku a bolo to fantastické. Mm -hmm. Lebo nebolo tam priveľa ľudí, tí väčšinou odišli na deň a nám sa uvoľnil priestor. My sme niekoľko hodín strávili v tom, hmm. v, to, v tom tej výrivke <laughs> v nádhernými výhľadmi teraz tá samná bola ako taký súdok s krásnym mm -hmm. oknom zase bolo vidno ľadovce, bolo vidno snehy mm -hmm. no, čiže toto bolo, toto bolo a čo nebolo ani avizované bolo takéto mikacie kreslo hej, <laughs> masážne čiže my sme strávili niekoľko hodín dene z toho nášho programu mm -hmm v saune, vo výrivke a by na, na da, sa pravšia ako na okay? mm. Ale to, to masírovalo dobre do takže to bolo úplne vynikajúce. Mm. No, a keďže už to bola oblasť, ktorej sa už začalo oteplovať a m, mal som niekde a avízov, že teda sa tam dá niekde aj v tom fjorde okúpať, mm -hmm. tak sme mm -hmm. išli hľadať to miesto na kúpanie. Nenašli. Mm -hmm. A to ja, som to možno už aj spomínal, ja neznášam sa vypitovať niekde, že prosím vás, kde je túto ulica taká taká, alebo lebo proste ja nájdem na tých svojich mapách a, a, a neviem kde. Nenašli sme. Ale na rohu som zbadal informačnú kanceláriu, no premohol som všetky svoje <laughs> zábrany a tam bola taká slečná a tak hovorím, že prosím vás, kde sa tu dá kúpať. Ona hovorí, že túto kúsok ďalej je taký hotel a tam je taká taká, taká pláž, že hovorím, dá sa tam ísť aj tak ako, keď človek nie je celkom zdravý, čo sa týka prístupu do vody, mm -hmm. dá, nech sa páči, chodte tam. Tak hovorím, ďakujem pekne, som si to aj tam poznačil, Ona potom ešte... ale viete čo, že kúsok ďalej, asi 10 kilometrov, je fantastická piesočná pláž. Tam chodte. Mm -hmm. Tak mm -hmm. sme išli tam. Fantastická piesočná pláž hm. z... Aj s takým bezpečným stupom do vody, mm -hmm, po takým, takých plik, drevených rebríkoch, mm -hmm. sa dalo ísť. Borisca mm -hmm. sme sa trikrát kúpali. Mm -hmm. To už začalo to obdobie toho nášho, uh, tej našej odmeny za nie vždy ideálne počasie. tam sme sa kúpali trikrát, tam začalo potom to, čo potom sme našli ten kvakvík mm -hmm. na južnom pobreží Norska. Čiže tam sme sa tam sme sa opakovane boli vykúpať. Fantázia. A okolo jablčnej sady, čo som už možno spomínal, hmm. tie cidre tam predávali, Hej, ponúkali. Hovorili, e, okolo vodopády, snehy. A ešte je tam ďalší fielet, takzvaný osa fielet. Cesta, kde zase píšu, že čítal som veľa o osa fieletu e, alebo fielete. To, tentu, túto jar. To píše niekto, kto tam bol. A môžem povedať, že sú tam fjordy, sú tam lesy, sú tam kopce, sú tam vršky, sú tam pohľady a žiadna doprava. Čiže toto je, a zase je to medzi tými inými eh, frekventovanými, často frekventovanými eh, destináciami norskými, ktoré sú niekedy možno až preťažené, hej? Aj čo sa tej dopravy týka, aj čo sa množstvo ľudí týka, tak tu nie je nikto. Zase ľučko našiel. No, niečo ste našli, niečo vám odporúčili. Niečo, niečo odporúčili. No a potom už nasledovalo, ako som už spomínal, kúpanie na Južnom pobreži Norska, e, kúpanie na Baltiku v Dánsku. Mm. E, môžem vrelo odporúčiť, že keby niekto mal pocit, že Grécko, Taliansko, Francúzsko a Španielsko sú preplnené, tak e, na východnom pobreži Dánska, kde tak nefúka ako na západnom pobreži Dánska, mm. je nádherné mestečko, ktoré sa volá Oster Hrub, nepreplnené s jedným obchodom, hm. s pár bungalovmi, kde sa dá ubytovať a s nádhernými plážami. Ak niekedy pôjdeme hore, ešte sa tam zastavíme aj cestou hore, aj cestou dole. No asi musíme končiť. No musíme, no. Ešte nás čaká pesnička. Tak to nám akurát tak, no. Tak nám to tak, trošku nábudeme ale na to nevadí. Takže, takže, akurát, takže, dorazili takže sme, týmto sme vlastne ukončili, ukončili sme našu cestu. Máme už nazbieraných rôznych tém, ktoré sa medzičasom Áno, ušili, čo sa udialo, ale teraz sa blížia a sa, stížme sa aj blížia sa aj sviatky zosnulých. Mm -hmm. Už sme aj boli na niektorých, na niektorých e, rodinných hroboch a ďalšie nás čakajú. Takže aj z hľadiska toho takého ekumenického, bregovičovského, uh -huh. ľudského pohľadu. Skončíme teraz s, s tým príbehom moslimským. Ako solo na, na husliach v tom prvom príbehu židovskom hral e, židovský umelec, tak tuto bude hrať. Zase Moslimský umelec, uh -huh. Tunisan. Uh -huh. a, a je to rovnako krásne. A, a tá hĺbka, ktorá je za tým by mohla byť posolstvom pre toto stíšené možno trošku obdobie. Veľmi pekná bodka za týmto všetkým, pán doktor, nič k tomu netreba viac dodávať, len sa rozlúčiť A teda s náďou, že o dva týždne opäť sa no, teda tešiť. Som spomenul, možno, že zase ma čaká nejaká A, ďalšia, ale no, dúfajme, no. že nie je nejaká veľká uh, veľký zásah do môjho. Uh, do, do, jak sa to vola integrity mojho organizmu, <laughs> ktorý sa už nejakým spôsobom opotrebováva. Dúfam, že všetko dobre dopadne a o dva týždne som tu akonaná. Tak, tak, že to tak dopadne. Majte sa pekne do dobre, ďakujem tak. pekne. Tretí bregovič a teda moslimský príbeh. príbeh. Majte sa pekne.